Але щоби холоднокровно не розтоптали, треба все ж відійти якнайдалі з їхнього шляху. — Хто це і куди вони прямують? — поцікавилася Сніжана, яку від побаченого била лихоманка. — А ви помітили, що ці отісати оточені за темненим ореголом, а не облямівкою світла? — звернув увагу Клай. «Бійтеся, людей, що перестали випромінювати світло!» Блиснули в пам'яті Сергійка мамині слова. Так от кого вона мала на увазі! Зовсім не щурів із людськими рисами, що тепер, повернувшись в людську подобу, святкували навколо арени дідухів у Ламковості. Сторінка 114. «Вони прямують до арени дідухів», – тривожно повідомив Клай. Цей клятий Груміядз заклав програму самознищення Отісу на випадок своєї поразки. І тепер ці зомбі бездумно прямують туди, де ейфорія перемоги завчасно задурманила голови звільненим Отісатам. «Що ж ми можемо вдіяти?» «Жоден із врятованих отісатів не має засобу зв'язку», – засмучено повідомив Клай. «Єдине, що дає нам трохи часу, так це те, що ці упудола не зможуть переміститися миттєво до Ламковоса, а йтимуть пішки. Їхня свідомість настільки поневолена, що не може переміщувати силою думки. Та й думок власних вони давно не мають». Ламковас не дуже далеко звідси, отож ми маємо негайно дістатися ізолятора міні-роботів. Сергійко, ніби заворожений, провів поглядом велетенську сіру процесію. А що, як мої мама чи тато, теж серед цих нещасних, з гіркотою подумав він. Замить троє друзів стояли біля однієї зі споруд, схожих на величезний ангар. «Оце і є склад непотрібних отісаток?» – запитала Сніжана. «Та ні, це щось інше», – заклопотано відповів Клай. «Але чомусь отісатко наполегливо просить зупинитися саме тут». Серце Сергійка тривожно забилося. «Що ж мене так непокоїть?» – мучився в здогадах він. «Хочеться якомога швидше проникнути всередину, наче там щось неймовірно важливе». Хлопчик торкнувся рукою суцільної гладкої заокругленої стіни, і та подалася, розсуваючись, подібно тому, як відчинялася брама промислової колонії». Знехтувавши правилами власної безпеки, усі троє миттю заскочили до ангару. Стіна, що впустила дітей всередину, беззвучно зімкнулася. Сторінка 115 «Ми у пасті!» – розчаровано вигукнула Сніжана. «Сам коротун згинув, та ми не знаємо, скільки посіпак залишилося після нього». Клай занурився в потік інформації, яку видавав синій пухнастик. Тим часом, не знаючи, що робити з підібраним зеленим кудлатим жабеням, Сергійко попросив Сніжану. Можеш поки що сховати це диво до своєї кенгурушки, а то мені не дуже зручно носитися з ним, а кишені маю замалі для такого скарбу. Сергійко почав уважно роззиратися навколо. Друзі, а ця споруда зі середини дуже нагадує той купол, через який ми потрапили до світу отіс. Клай відірвався від свого отісатка і повідомив. Якраз і я хотів вам про те сказати. У цьому просторі отіс заховав когось дуже важливого для свого порятунку. Всередині ангару куполу царювала напівтемрява. Тим часом Клаєві вдалося впіймати потрібний напрямок, і друзі почалапали за ним. Раптом у напівтемряві Сергійко мало не впав, зачепившись ногою об щось на підлозі. Він зойкнув, привернувши увагу друзів. Внизу на підлозі щось